Morado, namorado, me largou! Aquele gordo deve estar com outra. Preciso de uma carona, eu preciso ir embora. Não tá tranquilo, nem favorável. Eu tô toda suja. Sim, sim. Não acredito, eu preciso ir embora. Meu Deus, eu preciso de uma carona, meu Deus, eu preciso ir embora. Me dá uma carona, moço? Ai, alguém vai me dar uma carona. Moço, me dá uma carona, pelo amor de Deus, moço! Preciso de uma carona, me dá uma carona! Olha Aí, passa! Trombei tua menina aqui na frente da balada, entendeu? Ela tá feia, parceiro! Ela tá bêbada, tá caída no chão, tá mijada, tá cagada, tá toda zoada! Tá até chorando aqui! Ela tá pedindo carona, os caras vão dar carona pra ela não, tá até chorando! Calma aí, calma aí, Paz. Espera aí, Escuta aqui. senhor Jefferson, sua casa na praia com suas 15 Eita. mulheres e seu carro de um milhão de dólares já estão esperando por você. Ouviu bem? Aí, escuta de novo a mulher do Google falar. Sua casa na praia com as suas e 15 mulheres estão te esperando, senhor Jefferson. Tá entendendo? Meu bom, não quero saber dela não, mano. Aí, faz o seguinte... Se trombar ela... E ela passar por perto, joga água nela que ela deve estar fedendo, entendeu? Ela não quis terminar para ficar muito louca de bebida na balada com as amigas? Eu tô suado, eu só tô curtindo a vida bah! Eu dei amor e carinho, trabalhei pra dar conforto E meu coração, mas ela me fez de bobo, Anti antigamente pra ela eu era o Romeo Ela quis terminar, agora se perdeu, sabe qual a novidade que aconteceu? Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu, Sabe qual a novidade que aconteceu? Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Sabe qual a novidade que aconteceu? <risos> Olha lá, lá, saindo do baile toda mijada, capotada, pedindo carona enquanto eu tô aqui rodeado de várias gatas na casa da praia e me mal responsa e olha ela lá <risos> na moral eu sei que ela tá bem ela quis terminar agora vi viveram nossas fotos no celular enquanto eu tô curtindo minhas férias na praia de Guarujá Pá! minha está bem só não tá melhor que eu minha está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 Bá. Minha ah ah ah ah ah ah que eu Minha está bem, tá ah tá melhor que eu Minha está bem, só ah tá, tá melhor que eu Sabe qual a novidade que aconteceu? ah <risos> Ela não quis terminar para ficar muito louca de bebida na balada com as amigas? Eu tô suave, eu só tô grutinho na vida Pá!